Hei, og hjertelig velkommen i Grøtelosjen til en ny runde podd fra oss. Ja, vi digger fortsatt folk. Det er ikke vondt med å jamme nære så sant som det er sagt. Glem ikke det i de rundene vi skal ta for dere nå. For si. Jeg vil jo tro det blir sånn, at det blir noen runder. Jeg tror runder. det blir noen gode runder. Ja, ja. ja. ja. Gå litt på kryss og tvers på, på banen nå. Ja, ja, det gör det väl lite att ta framåt och ner och ja. sån är ju livet. Ja. Det är så sant sånn som det är sagt. Ja. Här ja, är ja, vi allrededär. Ja. Ja. Du och sån är livet nu syns det efter sommaren och varmen och nu är hösten og grejer. Nej, jag väl ser si det sån ja, tror att sommaren har varit för bra, rätt och sätt för bra. Alltså alla är så nöjda. Ja, ja, altså, ikke alle. Ja, altså, folk generelt da. Noen har vært misfornøyd med sommeren. Ja, men altså... Altså da... Ja, men stort ja. sett, krøten, så ja. har folk vært liksom fornøyde. Ja. Folk er varme, brune. Det er sånn, nei, ungene har vært mer undervann enn overveite, og ja, det har jeg ikke regnet en dag å ha kappe og regnejakka. Altså, sånn det. Ja. Altså, det er sjeldent. Ja, det er, det er jo med års mellomrom. Ja. Det er koselig. Ja, så det er klart folk klager. Ja, ja. på det også da, på en mm. måte. Men vi klager ikke mye i dag vi, Nei, nei, nei Jeg, jeg synes det er kommer ikke noe godt ut av Nej Nei, jeg blir så sur av det ja, det. det er ikke noe morre å være klaget til Nei, dårlig stemning ja. Det, det gidder vi, det vi Men du, jeg tenkte på en ting For jeg var ganske sikker på At du har lagt inn noen bud da I det siste uh, Og da tenkte jeg på Har du lagt inn bud på Blokkspar? Nej, det, det synes jeg er for dyrt Synes du det? Ja Uh, det... Jeg tenkte det var akkurat et passe lite feriested for deg når Du jeg vet, så jeg har det... feriert mye uh, i nabohuset Jeg altså. vet det ja. Og det er ikke dumt, men jeg liker ikke store ting men vi får ju stor stil på. Ja. Mm, men du hadde likt historien i det og och och susa runt med Tiara ut på varandan og... Jo, men jag vill hellre susa lite med Tiara. Jag är lite av trehütte. Ja, så... det er mer min stil. För då då gör det sig så mycket bättre. Ja. Altså, det in på det ringen att Tiara på blockspavete. <laughs> Nej, det är mer vanligt det. Men visst du är ute då och Tiara, ja, ja. då är det liksom mer i showen <laughs> det. Ja. Nej, jag får... ja. Nei, så er det jo sånn vet du, at jeg kjente litt på det her, at hadde jeg blitt spørt om å være med på skavenanse, så hadde jeg sagt ja. Ja, du hadde det? Jeg hadde. Men det er på grund av palligheten og stasje og ja. spreit henne. Og, ja, tenk bli trent og spreit henne. Og, ja, kom på tennene. Ja, og da hadde jeg koset meg. Jo, da skulle jeg ha tiara hver lørdag kveld. Ja, ja, men det er jo ingen grunn att at jeg skulle bli spørt du kommer. Jo... Där altså så fjärt och grötnat att det... du är ju inte en å kändis du på ingen måtta men jag lurar lite på kund har varit med på lokal-TV. Nej så gör. Ja. Da, da var jag lite bekymrad for liksom galet drobena hållt jag på sig för vad heter det för nå? De kostymerna men jag. Alltså skulle du, du... tagt det fra? lokal och brudbutiken? Nej. <laughs> Da ble jeg litt sånn, nei, tenkte jeg, det blir kanskje ikke det men samme. Men du, det, jeg synes det var en god ide. Ja, jeg lurer på, jeg skulle ta og sende deg av melding til dem, og ikke nok, men vet, det har jeg jo sagt kanskje før i podden nå, og har lurt på 4-stjerne-smiddag lokalt. Det har du godt koncept. Ja, det hadde jo det. Helt overførbart. Folk hadde sett på det. Ja, ja, ja, det er ja. klart det. Og der, vi, der har vi jo lokalkjendiser. Ja, ja, ja. Det vært, finnes jo. Det hadde jo vært interessant, mm -hmm. altså. det var to gode ideer som du egentlig burde fått litt... To gode tv-konsepter, og jeg... Penger for å ha kommet med. Om ikke jeg kunne deltaker, det kunne jeg forstått om, men jeg kunne vært kommentator. Ja, absolutt. Ja. Ja. Nei, så moro. Ja, du, i går så tänkte jeg på... Da var det jo vi rammer runt nere i centrum här går vi bor ja. en slags sån happy day upplägg mm -hmm. men da då tänkte jag på att uh, det är ju på något som att vara med i en slags serie når du bor på ett ställe ja. En, en tv-serie da det, det finnes mange ting. sånne tv-serier Ja, det ja. gör det Men dette er liksom ikke Vi møttes på torget her Og det lille torget vi har Og det var sol og fint Og mye som skjedde Men det er liksom ikke som å møtes på torget I Stars Hollow Var det det det heter? I Gilmore Girls? Ja, hva? Eller i Shows Er det ikke det? Nei, for det jeg tenkte er forskjellen. Ja. En veldig stor forskjell er at i de seriene jeg nevnte som faktisk går på TV, der har alle rektig klær, de smiler riktig, de har sånn ordentlig koselig kaffekopp. Det er veldig pene omgivelser. Synes ja. du det er det? Ja. Jeg skjønner helt at det ikke er helt forskjellen nå. Nei, du gjør ikke nei, det. Nei, faktisk ikke. Nei. Jeg synes det var litt klin sånn overførbart, ja. Ja, men det er ja. ikke så stylish i virkeligheten på bygda. Ja. Det är inte det att det i antrecket är så genomfört og, og du har den lua att du som har ser sån delikat ut med akkurat rätte dusken på sån förbinder jag med de andra. Jo, de hade zooma då in på noen på ja. vårt torv i går ja. Så hade de väl fått den samma stilen. Ja, jag vet de hade tagit zoomen för brett ut. Hade de det, inn mye er da. Litt på en eller en annorlunda. Är du säker på där och? Jag tror allt där är perfekt här då i, i stadsholma. Ja. Nå no, finns jo ikke det, da. Nei, men <laughs> det er en godt poeng. Men, nei, jeg, ja, der jeg... tror jeg det meste er perfekt. <laughs> jo, jo, men det finnes jo ikke, da. Har du sett Chesapeake Shores? Ja, lite. i hvert fall. Der ja. er hun pene og glatte. Ja, ja. Og... Neida, alt ja. var ikke like pent her. Men, men jeg støtter deg veldig den følelsen av å kunne vært på TV. Ja, og det var jo det som var morsomt. Og egentlig når jeg tenker sånn om livet og ting i livet, da synes jeg det blir så mye mer morsomt. ja. Gud på mange episoder vi har spilt inn i. Ja, ja, ja, ja. Altså i livet, live, ja. ikke på den. Og, og jeg tenker jo sånn, når jeg driver av og tenker sånn, dette er god underholdning. Ja. Om ikke annet så er det for meg. Ja, ja, ja. Det er en veldig deilig måte se på sig selv og livet på, at ja. det kunne vært under innspilling. Du, akkurat nå, nå mens vi prøver at det begynner å verdsette disse episodene, selv om ikke det er så pent, synes jeg da, som mm. disse seriene nævner. Men jeg var jo også på live radioteater i går, ja. Hvor ja. er det, har det, liksom? Og det har jo vært bygget, ja. Dick Dick Dickens, hørte du på det? Nei Nei, for du er så mye yngre enn meg ja. Det var meg og pensjonista da ja. Så jeg var nok i nedre aldersområdet der ja. <laughs> Men eh, moro og så bra Men alt for lite folk Men hvorfor, eh, altså ikke hvorfor da Men hvordan ser det ut? Sitter det bare helt vanlige folk og snakker uten å liksom Nei, skuespille? Nei, det var det som var, det var jo reine showet vet du Det var kjempeflinke. Mm. Det var en som liksom dre dro historien ved å snakke da, eh, og som spilte liksom hovedrollen på en måte. Og så var det med et lite band som lagde alle lydene som du hører i radioteater, ikke sant? Hvis ja. du går på knust glass, holdt jeg på å si og knirker til trapp, og ja. de lagde sånne lyder, ja. og var flinke og mm. morsomme. Så det var laget for scene? Ja. ja, ja, ja. Det var radioteater for scene, Absolutt. var det som det et lenger? Absolutt. nytt. Du er så trist at ikke folk kommer. Ja, jeg var litt lei meg på, ja. på døms vegne. Ja, det var jo ærgelig. Altså. Men det skjedde jo en... flere ting. Så det, var det var valget sånn, å få var... penger, det 100 kroner. Sier det, ja? ja. Nei, jeg var på gratisarrangementet, ja. Så jeg holdt på med det. det ja. var det. Men en annen dag her så var jeg på kino alene. For første gang i mitt ja. liv. Og det jeg har jeg fortalt til flere av dem. Der. Ja, og så liksom. Ja, for var det, jeg har det, vært det mange unger. Ja. Og det på det, det går da an, har jeg tenkt. Hvorfor mener du at det ikke går an? Men, altså, da er du liksom... Ensomste ja. i verden? Ja, ikke sant? Åh. Noe så størselig. Å, jeg synes det er deilig. Ja. ja, det var jo veldig koselig. Ja, der har Også, vi det. Og så nydelig å håpe og si, slippe å sette og snakke med noen. Ja. Det førte til at jeg kunne høre på hva alle de andre snakket om. Hva snakker de om? Nej, det var jo en film for si, damer i... I min alder? Ja, og oppover. Mm. Så så vi läser i då så ja. at det var ju såna lite såna gängar som mm. var och snackade om detta här och diskuterat lite för filmen började, ikkärr? Oh. så artigt att höra på. Ja, ja, ja. Du, du liksom fick lite inblick i. Fick du my, men jag skönt ju att folk var på väldigt olika ställen ja. i livet sina. Och jag tänkte det hade varit artigt att hört praten efterpå, men då ja. kunde inte blunda förfölja folk. Du kunde men du kunne jo det men så ja. sånn Blitt på liksom, for å det har varit ja. jeg jeg. Ja. Ja, ja. de liksom ja. en var, på på liksom för att små stalking lite har jag gjort kom och kommit den berget. Ja, men då kommer jag aldrig till få vara med där på Kina men Nej, jeg jag går alldeles. Ja, ja. Nej, jag vill på Kina. Nej, nej, nej. Så bara se inte de smögle så. Jag på Kina i dag, men det är ett helt gäng och vi ska se själve. Ja, sånne ting ser du ikke jeg på. Nei, jeg vet det. Nei. Så det ville du, du ikke har vært med på uansett. Nei, nei, nei, Men jeg er litt spent på det. Ja. Men det kan jeg snakke om neste gang. Ja. Um, det er jo uh, små og store utfordringer i livet, og en ting som jeg har vært ganske opptatt av nå på senesommeren, så det har vært blomkålmangel. Har det vært det? Ja. Hvorfor ja. det ikke vært brokkolmangel? Ja. Nei, ja, nei, det har vært blånkålmangel Og jeg som har blitt et menneske Som er såpass opptatt av å lage ting av blånkål Ja Jeg har en del indre uro Og ja. vært en del i butikker og leita ja. Og forklaringen da var Visst nok at det var så utrolig mye blånkål Som har blitt moden på samma tid men då tänkte jag då borde det varit my då, inte lite. Ja, ja. För jag googlaade blonkor då krise, ja. inte sant? För jag tänkte det är ju det det är nå. Men hade dem då blivit sån at alle var sålt på en gång då? Ja tydligen. Ja. Alltså det även sånn sånn ett tappvis. Alltså det blir en väldigt pussig du säger kanske haft en sån hunch för egentligen har jag haft grådig löst på sån blonkor med vitt så så bitt litet bacon på toppen. Ja. Men jag har inte gått in for att skaffa blonkor, har du inte fått det heller då? Nej då, jag har varit i buticket, det betyder kunna jag får det liksom nå så, så krorer till mig. Ja. Fått till sånn... helt fullt av blomkål ja. i ett skafferi, ett så ser jag när noen som jag hänger samman då, skal samman sånheter ska på butiken, köp blomkål, Oi, jo, jo. Ja. Men det som sker nu är ju att du kommer blomkåln, kommer till ruttne. Nej, jeg bruker den. Det er så mye, det så anvendelig oh, Ja, okay. Oh, ja. Mm. ok Nei, men det var jo viktig å få høre mm. Du, en sånn teiting her om dagen Så ramlet jeg over en lege Som bodde i vitaminveien <laughs> <laughs> Det er flott Jeg synes det er så ja. morsomt med sånne ting Det kunne jo vært mer morsomt Hvis han hade hatt en sånn sykdomsdiagnose i, ja. I veien sin Ja <laughs> Jag har tänkt på vägen av ja, för att i Oslo så er det en sån som heter dopskatt. Och det är liksom där vill jag inte bo. heller. Seg, så flått ja. ja, liksom. Uff. Ja nej. Jag morrar med såna begrepp. Jag snackade med en kar har en man, han har mycket hjärtliga begrepp och så altså, han hade spannflöttat et känn. Hä? Eller menat att det i sin tid var spannflöttat. Alltså span. ja. ja. det tatt ett och ett spann. Ett känn. Ja, ett till var till ett annat känn det spannflöttat från. Altså, dette er jo helt, jeg skjønner deg, dette er innmari det er selv, rart. men det er jo så morsomt ord, Spannfløtta. Ja, men er det noe som heter Nei, det? Nei, det, det er jo ordet, han fant på det ordet. Ja, det var en måte begrepp. Helt, ja. ja, og lagde, han hadde laget en liten sånn video om det, skjønner du, og jeg lo altså så høyt for meg selv. Ja, Spannfløtting har kjent. Ja, kjent. <laughs> ah, har han en blogg han der? Nei. Har du noe annet? Ja, absolutt. Ja. Mm -hmm. um, jeg har vært litt, uh, tenkt litt på det der med uttale. Alltså det är olika ord vi brukar då. Och för exempel baby. Jeg Jag baby liksom. Säger du inte baby? Nej, det är akurat det för vi ser ju pi ja, pi baby när ni ser ju beken. Jag hade inte burit sagt baby då. Det är någon som säger beken? Beken? Ja, beken. Beken og baby, men sen när jag säger baby burit jag säga beken då. Ja. Jag måste jag vill ju vara konsekvent som person. Jag säger ju baby, baby. Ja. Beken, det er jo helt uthørt ja, men vi skal men liksom si baby og bacon ja, men hør, å sette dette sammen i samme setninger nå er jo så sykt <laughs> jo, men det er litt sånn ekkelt synes, jo da, det er litt bacon, baby ja. altså, jeg synes bare det er litt eh, rart da men, men ja. det er liksom innenfor å si en av hver ja, det må det være, jeg orker ikke altså, er, er du inne på sånn at det er en språkeråde skal du ringe språkerådet? Ja, det liker jeg godt. Ja, du ja. kan jo sjekke ut, men jeg vet ikke om jeg orker det. Nei, så vet jeg det finnes fasit. Nei, det er ikke bestandig det er fasit. Nei. Nei. Og apropos det, mm. der har jeg liksom en sånn følelse at du har mening om noe, som ja, jeg skal si nå. Ja, antageligvis. Ja er det sånn at eh, når du er to cyklister ute på tur, är mm. det helt greit å bruke hele bredda da, i hele ene kjørefeltet? Jeg håper å si at når jeg sykler, det greit. Når jeg kjører bil, er det ikke greit? Ja, du får et godt svar. Det er logikken min der. Jeg fikk nesten dille her om dagen, for da kjørte jag bil. Ja. Men så er jeg jo også vennlig mot cyklister føler jeg ja, selv. Ja, det, det var jeg. Jeg, ja. Mm. Men poenget er att det, det var ikke snakk om och få skilt dem, det gikk jo i et tempo som var klien sagt det. Ja, men jeg mener nei. Altså, det går ikke an. Nei, jeg synes det var frekt. Det er, da legger seg inn og sykler etter hverandre akkurat når det kommer biler. Ja, det ikke det. Nei, vet du, det synes jeg er en uting. Åh, oh, det var godt å høre. For da, ja. du... Där hade jag nästan en vecka med stirriga Ja, offa oh, där, skönjer. Ja. det alltså sjunade den där. Jag har liksom inte så låta erte på mig bildesträ. Nej, så det var frekt det. Ja, det är frekt. Ja. Ja. det grejt. Men det var det er som cyklar mitt i vad nörde är cykelväg där och. Ja ja, ja, ja, det er ju my då. Ja. Och då var det nästan inte vad si hållt på. Och där ser vi bara någon ut över att du tänker var är alla de apokattarna? Ja. Jag tänker att det er dumt på cykla. <laughs> ja, det er sant. Ja. Men eh, jeg har også lyst til å si en ting Om litt sånn med Og det å treffe ja. Treffe på liksom, en følelse En utrolig deilig, deilig følelse Og treffe med strålen når det skal fylles En isbittpose Åh, jeg har så redd å si tisse Men, ja. Nei, <høy> Nei Ikke blant det oppi da det, ikke... Vann fra springen ja, det, Skjønner du det? Ja, skjønner. Når du sånn, får deg akkurat oppi du... den Og du bare kan stå og holde noe, bare, ja. hvert, det, det, det, det er ikke, den, ikke så ofte det, det. Nej! För jag sliter med det här synda. Ja. Det, det liksom renner över ja. ja, så nej det är det felet. Det är så blir det felet egentligen. Akkurat den där när du träffar. Ja. På fart og, og Jeg har flera såna ting kunde jag. Jag gott. Nu kommer jag på nog akkurat nu, men jag har flera såna ting ja. Men jag tror jeg det handlar om lite sån där Åh, det på å si oppmerksomt nærvær men det blir jo helt koko Men det er sånne ting jeg tror hjelper i livet Så slipper den å gå på mindfulness Ja, ja. for ja, där er du synk liksom. Ja, og ja. da er du med ja. Når du driver med vanlige ting ja, ja. For det er jo sånn ting en bare gjør ja. Ja. Ja, men, ja, så det, men du var jo veldig oppmerksom Og nærværende akkurat der og da så Ja, men jeg trenger ikke å det det, det Neida men, ja. Nei, det er jo litt konstruert på en måte ja. Ja. På vanlige ting ja. hm, Morsomt Mm. Um, uh, fra det ene til det andre tror du alle har en indre rølper? Det hadde vi som en, en prat i en setting jeg var her om dagen altså, Ikke alle Nei, jeg tror ikke det heller sånn, Nei, for uh, in, altså, rølp må komma komme fra et sted ja. og har du aldri uh, vært utsatt for rølp eller har uh, rølpere bakover i, i genene noen har ikke det grøtten Jag hänger ändå med folk som inte är det. Ja, nämligen. Ja. Därför tror jag heller inte att alla har det, men jag blev jag måste tänka på detta på. Är det, det någon som påstår at alle har det? Ja, men det blev en diskussion. Har vi inte alle en inre hjälper? Nej, jag är inte helt säker. Alla har ikke det. Nej. Men någon har kanske en inre eh, en inre tvångsnurotiker eller <laughs> så mer än har inte det eller? Nej. Så är alla? Ja, noen, noen har, ja. ja. Mm. Men at du, ja, ja, ja, kanskje det er det som er litt artig å snakke om, egentlig, da. Hva er det vi har innerst der, liksom? Ja. kanske vi alle har en sånn... Litt, Men mener du da at det burde lokere frem litt mer, eller? Nei, det kommer han på, tror jeg. Ja, jeg tror du skal si, nei, det kommer han seg selv. Ja, for noen kommer det jo veldig. Rett. For noen kommer det veldig av seg Det er ikke, det er ikke en indre rød på det nei. med ytre. Ja, og ja. der må jeg bare ta litt av historien. Det er altså gjennom andre jeg har hørt, men jeg røper ikke noen navn. Og det var de som hade sig under varmt vannsbuffeten vann, varm på julebordet. Oh. Du vet, da hang det sånn duk ganske ja. langt ned. Ja. Så den fikk jo hatt seg. Ja. Men... Um, Jag tror du kan igen då glömde telefon. Så måste ner på hotellet där natten då hämta den. Jag hade lagt den fram där under bordet. Under bordet där. Ja. Och då vet jag inte, vi snackade lite om att kanske jag lagt den bara låten ligge där. För den stod för det. <laughs> det er jo, dem fick ju fram rörlparn i sig då. Eller kanske inte rörlparn. Det var ju rörl upp. Det var juleboll på full alkohol. Det var ju liksom Jo, men jag vill inte kalla det rörl upp det. Det är Vad är Nei, det spørs jo hva Flitt, slags, ja, jo hva slags uh, forhold du er utover det da ja. Hvis det var to synlige mennesker som velger å ha seg under bekomme. Velbekomme, ja. tenker jeg velbekomme. Ja, velbekomme Bon appetit ja, sant? <laughs> Strekk hver minutt og ta i litt av ribbebøtta ja, <laughs> Det er en god historie da Ja ja, nei, det... Jeg husker ikke om jeg har sagt det i podden. Jeg synes ikke det er noe klass over det nei det, det, det. nei, nei, nei. Ja, men det er kanskje litt klassisk på en måte. På <laughs> <For> et hulebol, <laughs> ja. Det <laughs> Og det er jo sånn... Jo, jeg vet ikke om sagt det før i podden, men det er jo disse jeg så når jeg gikk hjem en kveld fra et arrangement som hadde sig under et pledd i en park. Og da, ja. da ble jeg sånn, er det noe vits ha på pleddet? Jo, ellers kan det bli tatt for blotting, tror jeg. Ja, blir du ikke det når du... Nej, jag tror inte du har pledd. Nej väl, så det står i lådan där Ja, det tror jag. Ja, riktigt. Ja, har du det... tilltäckt dig? Men ja, du Ja, för du visste ju ingenting. Nej. Nej. Nej, det blir ju kanske lite som disse på sån til tv har så under dynan. Du skönjer ju vad som föregår. Ja, ja, då tror jag inte det var raketforskare fördelar som Nej, nog om det är inte helt säker på denna delen av samtalet drömmen. men jag tror kanske du också serte det där grend där med rölp. Ja. Ja. Jag akurat det under matbuffén på julebordet gjorde jag det. Ja. Ja. Nej men jeg, jeg tror ikke alle har en indre rølper Nei jeg tror, jeg tror ikke det Nei, da oppsummerer vi og kompulerer med det og Hvis noen er uenige, kan dere skrive kommentar på podden eller sånt. Ja, gjør vi gjerne det Tror du det kan bli fullt i lufta? Liksom, nå tenker på sånn Alle typer signaler som blir sendt ut Det er litt liksom sånn radiosignaler Det er litt liksom DAB-mobilsignaler Ja, alle sånne ting Så jeg får litt til den tanken Dette er jo etter sjelvefilmen, så kommer du med denne ja, ja. fullt i lufta. Fullt? fullt i lufta, liksom. Ja, ja på en måte Tenk tror jeg det. Tenk på det. Tenk at du begynner å krasje med hverandre, eller begynner liksom å... Du kommer ikke gjennom, for det er fullt i lufta. Ja, ja men uff, nå ble jeg nesten litt redd, jeg. Ja, til å tenke på. Men akkurat... Det tror jeg jo til slutt en gang kommer til å skje. Ja. På, det... det tror jag heter verdens unngang. <laughs> ja, kanskje det. Hvor <laughs> ja. rangen er rakk. Hvor <laughs> ja. ja. rangen er rakk. Nei, ja, det er kanskje noe annet. Da. Det er som liksom fart. Den ja, varok. jo, jo, men er det fra mytologien? Sikkert. Hvem var den Ragnar da? Nei, det er ikke Ragnar, det er Ragnar. <laughs> <laughs> Og oh, <forfyr, ja. laughs> hun, ja, ja. Ja, det er hun, Ragnar. Nei, jeg vet ikke, jeg har bare fått som sånn litt for meg At det ja. kan bli litt Akkurat det der synes jeg var litt Det var litt anskapende for meg Og kan vi gå bortover og puste da, I alt det der greiene Åh, oh, nå snart gjør sånn vi sånn robotaktig Ja, og skaller vi snart til noe Åh, oh, sånn, uh, du skaller i dine egne signaler Ja, det, det blir liksom telefonen. massivt det har jo ikke vært telefon. Alt går jo på Hjette signaler nå for tiden. Du sender jo hit og pinne ja. også, altså, liksom. Jeg har jo sett hvor mye fly det er i lufta, har du sett det? Ja. Ja. Det er jo helt forferdelig. Ja, ja, ja. Det er rart det ikke blir kjolesoner. Ja, ja. Det, ja, det skjer jo sjelden. Ja. Mm. Jeg, Men, det, uh, ja, ja, nei. Uff, det vi ut ting, det må. Ja. Ja. ja. Masse signaler. Det var mye å tenke på. Ja, det var mye, altså. Øhm... Um, jeg, ja det är ju från det inte Daniel hela tiden här i podden och då var det ju detta att jag jag har ett steg liksom att gå tur uppe här ja. med Bichami. Mm. Og så blev jag provocerad när det står att uh, returpunkt bare för skorna står det. Ja, så är det så pluggasser. Ja, ja, ja. sån returpunkt. Men jag vill att det ska stå returpunkt för skola och Bichami. För vad ska jag göra av drittna? Ska jag bära han hemåt då? Nei, nei men jeg, jeg tror faktisk ikke At de er så kjipe At det gjelder andre sønnerposer Nei, jeg er ikke sikker Men den sjansen er jeg villig til å ta Jeg, jeg kaster jo der kronisk ja, Og jeg tror de mener sånn Hvis du bor i naboen så kan du ikke kaste søppel av det her Nei, og jeg skjønner vel egentlig sånn indirekt At det handler om ja, større mengder Men du, alle de skilter skilt ja. ja, Ikke gjør ditt, ikke gjør datt Nettopp, nettopp og Jeg Fy, har lagt merke til Jeg går jo og sykler rundt på elsykleren min mye ja. Jeg sykler rundt i byggefeltet Du ser ting du aldrig får sett ellers Og jeg hadde ikke tørt å kjøre deg en bil For det er fælt å snok så fælt ja. Og oh, ja, du kan liksom snoke på sykkel Ja, ja, ja, det bråker jo ikke Det bare siger ja. en av noen ja. Som jeg har snoket i sommer oh, ja, ja, ja, ja, ja. Og, og der da Jeg syklet litt rundt, og der er det to forskjellige steder Og jeg har bare tenkt på forskjellen på folk Dette skal folk bytte seg merke et sted rett nede her som du bor, så står det en benk som noen har satt opp. Da står det et sånt fint litt og slett. Sett deg ned og håper står det. Slapp av ja, en liten en stund. Ja, ta deg en hvil. Ta ja. en hvil. To blomsterpotter ja, liksom. På det er jo en helt nydelig liten mm. hvit benk. Og, ja. og så sykler jeg litt videre da. Det er en annen av bygda her liksom. Ja. Eh, og så flere skilt sånn. Lyft gjerne hunden, men ikke her. Ja, ikke ja, ja. piss på denne plenen. Mm. Altså, mi, mi, mi, mi. Ja. Blir sånn der, du blir jo sur av det, ja, ikke sant? Ja, altså, tenk å veldig framstå som et sånt menneske mm. Som har sånne Til å støte folk og dyr fra seg på ja. den måten der Ja, nei, uffa meg det, men, nei, det synes jeg var så, trist Da ser du ser forskjellen på folk ja. Ja. Så det er vennlige naboområder Og så er det uvennlige Uvennlige naboområder mm. Jeg får ikke lyst til å dra opp den veien nei. Selv om du bare er på gjennomreise Nei, jeg lurer på Nå skal jeg si noe veldig stygt ja. Men det er, jeg synes altså den låttitteren er så helt vilt vil på en måte Aha. Satan i halsen Er det en sang? Ja <laughs> Det er en sang til Kaisers Kaisers Satan i halsen ja, den, Hva handler det om? Nei, det er jeg ikke helt sikker på Men jeg tenkte Jeg tenkte å lage en, en lovtitel som heter det Men på en måte så var nå Egentlig linken min At noen har kanske. Det går nesten ikke an å si det høyt, satan i halsen. Ja, på ryggen. Ja, satan i halsen. Kommer bare ut, styggen. Satan i gata, er ikke det sånn? Det er jo sånn. Satan Jo, jo, jo. Er ikke det sånn? Jo da. Ah, eller, er det, eller er det, det dømdømborg som har en der, er det ikke deilig å ha noen å hate? Nei, det er ikke dømdømborg. Det er Ragnaroggers. Ragnar. Ja, det er Ragnaroggers. Ja. Men det er ikke sånn det har vært den satan i halsen handler om. Ja, jeg om, kan lese det, litt på det, men det handler om opptatt. dem oppi den veien. Ja, nemlig. Det, som har det skilt da. Ja, når det bare kommer gør ut. Ja, da burde du holde deg inne. Ja. Det, så ikke slepp det ut. Det blir må vi ikke skrive på et skilt, for da Nei. blir vi dømt. Ja. ja, jeg vil ikke bli sånn til meg. Nei, jeg vil ha skilt. Du, vi så vidt om bishadi nå. Har bishadi dialekt? Det har jeg aldrig tenkt på. Har du ikke det? Nei, aldri tenkt på. Ah. Dialekt. Han er jo veldig snakkete da ja. Men Men uh, har Bisha di dialekt? Ja, ja, ja, er den fra Toten? Er den fra ja. nei, min har nok ikke det altså. Jo, den er fra Toten ja. Så er, det er jo helt kronisk, den ja. snakker Toten-dialekt At ja. jeg ikke vi hvor det kommer fra nei. For den er fra Sandvika ja. det, er det er så rart, rart. Ja. Men nei, jeg leste akkurat om en annen år så vi, Hvor Bisha hadde, Bisha hadde dialekt Da ja. tenkte jeg, ja, sånn har vi det også. Men din har ikke det da Nei, jeg skal høre etter da. Ja, hva ja, snakker etter. til deg? Ja. Ja, for da kan ratt henne han komme fra et annet land. Han, det ja. føles, føles sånn inn ja, i Han kan ratt henne er ja, flykting. Ja, fra et litt land. Ja. Ja. ja, det kan hende. Men altså, når dyr dør, synes du det er grejt å si kondolerer? Nei, jeg synes ikke det. Nei, jeg, jeg, jeg. jeg blir det. Du sitter litt langt ja. inne for ja. Altså, det er litt sånn forbeholdt folk ja, ja, nei, da synes jeg Nei, det var trist Ja Det går an å si Ja, en sånn uff da Ja, ja. Litt, sånn, litt sånn Men ja, liv, kondolerer altså. Altså, nei, Det har jeg ikke gjort Nej har hadde ikke fått meg til Nei, det, men jeg ser det på Facebook da jo, Hvor skriver de kondolerer da? Ja Det er 300 kondolerer Ja, katter Jeg kjenner ikke så mange kondolerer Jeg er så skeptisk til kondoler Kommer ned Hvis ja. du har en liten sånn Nei, det kan jeg ikke si høyt For da får du dilla Ja Men jeg kan si noe annet fort Ja Hva da? Kammen din. Mus. <laughs> Mus, ja. Mus er død. Ja. Kondolerer. Nei, jeg vet ikke. Ja. Nei, hvor går grensa? Hvem er det som... Nei, er det når du har fire bein og veier 5 kilo? Eller Nei, jeg synes åtte? folk. Ja, folk er ja. Der, der vi er enige. Jeg er helt enig. Mm. Du, apropos, nå er vi jo inne på meg, en liten høsthoste her i Ponden. Ja, har du det da. Jeg var ju och spiste sushi här om dagen ja. och valde att sitta ute på detta For för då fick eh, faktiskt Bichami lov till att vara med då. Ja. Så han satt väldigt pent vid sina. Ja, på egen stol. Nej, för det där, det hade en lang som sånn, tankerekke om. Og? Ville det var grejt. Ja, jag planerar att ta med Bichami i Bichamis egen stol och om vi har pläd på det stället så får Bichami ett pläd. För jag tänker Bichami är så rar. Ja. och har sitt folk och röker ja. ja, det var för detta hade jag en lang indre dialog på, men jag blev enig med mig själv att han fick sitta på bänken. Det var lite vanskligt förn då, ja. för han ville ju upp. Ja, men i alla fall då så kom Nasushin och mm. och började uppförde sig och bare bara frågade den där som saer åt "Du kan jag få lite mer wasabi? För de server alltid litt, lite, lite wasabi ja. ja. Ja, sa hon, men så sa ett nabbobordet där det satt to mänsker, "Du kan få mer wasabi." Nei. Åh ah, alltså, ja. vi kommer inte ta det. Nej men 5 minuter. Men sånn, sa jag De det? Jo, du, tro, var det sjuk kamera eller jag ljuger? Nej, detta är helt där jag säger allt det, det i så altså. med sina egna spisepinnar åt jag på sig. Och jag bara eh nu är det valget mellan att vara dritöfle men jag bara så nej jag får då hut alltså jag var pekte på på på på, på, på hus Nei, du, jeg kan strekke meg til sånn som når vi var ute her for en uke nei, siden, og, og jeg ga menu til noen andre, ja, som kommer de gjerne og annet. det har du de ikke hatt nei, i, nærheten ikke ikke i nærheten av munnen men jeg har sett, jeg sjeldent å sleike på menu. Ja. Jeg er veldig sulten og glad i mat, men jeg eter ikke på menu. Men du syntes det där var drøyt? Det var drøyt. Så men så vet du hva som det? da skjer da? Nei. Det tar jo våtter og vinter før vasamien kommer, for hun har glemt oh, det, du. Nei. Og da ble jag jeg sittende og liksom sånn, ja, tenk om de tilbyr seg igjen opplegg. De gjorde ikke det, da. Nei, gud, det sa ikke. Det var en veldig rar opplevelse. Det var en veldig rar oppførsel. Ja. Altså, det skal være høflig, altså, men ikke tilby andre folk ting de var hjertelig på. <laughs> nei, altså... Ja, også om den hadde ligge Du vet, de hadde jo sånn et brett med sushi som de delte, så vasabien lå jo på brettet. Nei. Det er jo veldig ekkelt. Nei, det, var, det er noe av det ekkleste jeg har hørt på. Den. Ja, der har du noe, så verden... Arsje, nei, jeg har jo da tatt tog i det siste ja. og det er jo en opplevelse jeg, jeg må bare si, jeg er glad jeg slipper å være da jeg, jeg blir sliten av det altså på toget? ja, så mye ja. opplever mye ja. å følge med på, passe på jeg blir helt ør ja. vad passer du på? Hva folk driver med deg <laughs> altså, ja, ja. Må, du, må du rykke inn alt det jeg passer jeg er jo nesten jeg er jo litt ja. sånn på alerten hele tiden liksom også også ja, jeg må at det det var så mye rart å høre på at jeg satt jo bare med de øreproppene inne for syns skyld hadde jeg ikke på noe at du har fått Jeg måtte ørepropper ute lyd. Ja, ikke lyd. Aldri ikke bok i bokbind en gang nå da. Nei. Jeg fikk aldri tatt opp boka, hadde ikke tid. Nei, Nei du vet du det var, det var det var så travelt, det kom en fyr inn med en dyr sykkel, altså det ble en gommasjennan verden, det var så fullt etterpå ja. tattolget, innover om morgenen, ja. og så det ble mye kål med den der, han gikk og satt seg med hjelmen på og spiste banan han. Nej med hjelmen på? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, banan han. Sånn Hvor man, det? Nei, det, det følte jeg litt med på Jeg så ikke at han heivet fra seg Inne i toget Da, da, da kan han enda ja. gripe inn Bananlukt, altså ja. Ego, Det er ekkelt Det ja. oh, kjenner jeg blir oh, ja. veldig kvar Bare tenk på <laughs> Uh, hade verkligen. Ja, var det på. mer från tåget? Ja, det var det. Jag med som satt uh, och pratade i telefon och min telefon ringte också. Det var från ja. jobben så tänkte jeg, jag kan inte ta den då för jag kan inte sitta här och diskutera såna ting på jobben liksom mitt i tåget. Så jag bara tog av i och skrev ja. melding, jag är på tåget jeg inne ja. om 10 minuter sådär, ja. Eh, och så sånn. sätter jag kärringen uh, fär av mig og så börjar jag börjar. Det var då jag stoppade liksom ja. min. og hur snackade med väninnan sen? Si. Det er, net det, er, det er interessant ja, for å høre. Ja, og hun, det var tydelig da at hun, veninna, hadde eh, treffet en fyr, og så var det som sånn, taktikken de skulle legge for å få han på kroken nå da. Oh. de satt der og ghosting. Planlagt. planlagt ghosting. Nej Jo, planlagt ghosting. Og hun hadde den pep-talken til veninna si, hun her og her, og hun så ut som en sånn, ja, på vår alder da, for å være litt greier. Åh, altså, takk skal du ha. Ja, ja. Men også altså, sånn, så ut å ha en helt ordentlig jobb. Det kunne ja. vært noe innenfor helsevesenet. Ja, ja og så var det liksom helt... Nei, hur hun var så på pep-talk for å få denne venninna til å ghoste han fyren da. Hvordan skulle hun gjøre da? Nei, hun skulle lavere og svare og vente så og så lenge. Og... Det er det dårligste. Ja, det er så dårlig. Det er det dårligste skatter som jeg, jeg nå, skulle jeg sagt. ja. Ja, jag gjorde ju inte där äkte si det som det ja, jeg skal er då. Jag ska höra också när folk river och lägger strategier du för att ut andre folk som egentligen vil ha på kroken på twistarna. det väldigt rart då? Det rart. Nei, men jeg... men Atta ville vara säkert 300 människor innan den tog Som hörte det? Ja, nog så flaut. Ja, alltså ingen så fortsätter mine för jeg mådde skamnede liksom församlingen då. Och sen reagerar folk på detta liksom. Ja. Folk satt i sin egen tanke. Jeg prøvde jo å se sånn ut, ja, der, men ja, ja. Altså, det, det er det... Nei, det der jeg... synes jeg var drøtt. Det var mange ting i det der som var drøtt. For det første å om noe sånt på toget, så alle må ja, høre på det. Ja. Og det andre er jo hvordan folk er mot hverandre. Ja. Det synes ikke jeg pent. Nei, jeg synes ikke det er... Ikke... Jeg synes jeg, jeg syn ta ta der, det er litt så... synd i siden i du kunne der. jo gripe inn der, altså. Du ja. har jo profesjon til det. Ja, da. Jeg kunne det, men jeg tenkte det er for... Du har ikke bedt om hjelp. Du har ikke nei, bedt om hjelp. Nei det. Det det var det jeg tenkte på nå Det var dette med at Jo, jo det var det jeg. jeg har liksom en ting jeg synes du og jeg skal dra på Åh? Ja, du kommer ikke til bli så glad når jeg sier det Hæ? Norges beste skjegg, 2018 Æsj, hva er det for noe? Det er en kåring Ja, men er det glassmonter? Nei, jeg tror det Altså, du blir ikke med vet du. Det var, Jeg prøver jo å tulle med deg, Grøten Men du ser ut som du, du, du, du klør i skjegget nå Ja, æsj hvor er det? Jeg fikk, jeg fikk klø. Og klø, det har jeg følt meg litt i det ja, siste. Jeg er det der det slår seg? Ja, ja. Jeg, bare, jeg tror det er i Oslo noe, men du ska slippe det. Ja, takk. Jeg sa det bare for å tulle. Ja, nei, det, å ja, ja, det som skjer er at du fikk klø. Jeg fikk klø. Ja. det har du også fått av andre ting, sier du? Ja, jeg, jeg var en annen ubehagelig setting. Her i dagen, du så det min dine egne øyne. Ja, det virket som jeg, du hadde fått lus. Mental lus. Mm. Og det klør i hovedet og klø, og jeg er ikke en sånn kløperson jo, jeg har klødd en del samme på to stygge stikk som jeg har de har sett ut som hoggård ja. men jeg har tre forskjellige sånne på verden jeg har ikke gått inn i en hoggård hoggård sånn... koloni. Nej men har du har gått bort Nej, Nej så rart ja, men, Nei, men der, jeg fikk jo motorisk uro i samme settingen ja, da, som du ja. fikk mentalus ja. Så jeg flyttet jo på mig mot måtte si, jeg kunne unnskyld meg, for jeg klarte ikke å, jeg klarte ikke å Det var jo sånn ting på altså. Åh, jeg hadde jo ekstremt på for å reise på, gå rundt omkring. Gå ut? Ja, ut og inn, ut og inn, liksom. Ja, ja. Nei, det var fælt, altså. Nei, det var fælt å sitte og klø, for da begynner folk rundt å tur. Ja, så der sette du og klødde, og jeg var også urolig som her, vi var på samme setotellet ved siden av hverandre. Nei, var ikke bra. Nei, det var ikke bra, nei. H jeg ringer jo en del til folk liksom, Det gjør vi alla. alle altså, men jeg, jeg prøver blir... å unngå det faktisk Ja, men jeg er, er ikke så glad i altså, det Man må, altså, må jo ringe litt ja. uh, Og så blir jeg så skeptisk til folk Som tar telefon på første ring Åja, oh, akkurat som sitter og hugger på liksom. Ja, Vent gjør til. du det noen gang hvis noen ringer til deg? Ja, da må jeg skvette i fælt og bare ja, uh, du det da? Tar du det liksom? Jeg... Og du lar den ringe Ja, visst. ja, ja, jeg sitter ofte med telefonen i handen Nei, men... Ja, men gjør, jeg gjør altså, Du er jo så... Nei, altså i tillegg til alt det andre du har fortelt nå Om, om, om dette er bokbindet og kroppen uten lyd Og så tar du ikke telefonen ringer Nei, ikke før på tredje skal, eller fjerde ringer Skal du virke busy da, eller? Ja. eller Åh! liksom Jeg må la folk få liksom husk, Liksom komme til at nå ringer dem Nei, sånn Og så skal de rekke og tenke liksom Ja, er det der nå Det hender jeg sitter og ser på nummeret Og så tenker jeg det der, det er en sånn selger eller noe sånt Gidder jeg ikke å ta Så ta en aldrig. Nei, det er, det er noe, noe annet ja. Nei, jeg visste ikke at du var sånn bevisst strategi der altså. ja, det, det. Jeg synes det er så sketsje Med sånn folk som kaster seg på tarn på første ding. Men egentlig kunne du gjort det du også Kunne jeg vel? Jeg er jo klar <laughs> det, Jeg gjør det bare ikke Jeg synes det, jeg synes det er, det er å bli skeptisk da. Jeg tror at folk er sånn Jeg trodde ikke det var bare mig. Nei, det, er, det må du prøve mm, å få skikkelig til Du må da. prøve snakke med andre Skal mennesker Skal du jo ikke sagt det da? Det som virker rar <laughs> Litt ja, ja. kanskje du har faktisk ikke sånn fryktelig mye mer å snakke om Jeg har, jeg har et, et par ting til ja. Jeg har ja. gått med solbriller inne Nei, det var rart det Nei, jeg har en god forklaring altså, For det er jo egentlig ikke solbriller jeg, En dag så hadde jeg briller på meg Henrik bruker briller Og så kjørte jeg bil Har jeg et par briller med styrke Sol, altså, heter det? Solbriller med styrke ja. Så kjørte jeg vel, bytta jeg til de, og så skulle jeg inn på en bennestasjon og kjøpe kaffe. Jeg hadde med kopp, så jeg bytta over. Ja, fin så, ja, sånn, ja, det er ikke brann eller Ingen kaffe i krise, eller sånn. Mm. Så det, eh, men da kom jeg liksom inn døra på den bennestasjonen med de brillene på meg. Solbrillene da, ikke sant? Ja, med styrken på. Ja, og så tenkte jeg... Hvis du tok av dem og så du ikke en dritt. Dritt. Ja, då då det har tappat ett sånt en nöd. Det var en nödverge. Och ja. jag kunde inte se si solbriller litt i nödverget. Sånn. Si, I nödverget. Jag kunde ju inte pren. Det är ju en kaltas nödsituation då, så lite Nej, nej, har inte på en nödverge. Jag vill ju jobba, du tänker, ska jag se nog? Jag ser att ficka det, det hade varit rart. Ja, men det står liksom två framme, så tänkte jag kan nog ta med mig någon när jag står eller så. Blir ända där. Vill jag ta en på mig när jag skulle kaffe? Så jag stod där med den på følte meg altså så dum ja. og så tenkte jeg, nå kommer folk til å tenke hun der er der, hun har brekker ja, vi ikke ser folk i øynene eller hun der er der, det planade, det gick ju på katastrofen där då. Ja, men det är ju det ofta jag. Men du hade, det var kanske så får en förnöjdverge för att du hade ju inte chans du. Nej. Du hade ju inte sett verkligen. Kan du veta vad som har skett med mig? Med linser på. Ja. Kaffekris. Ja. Brandskada. Du matte ju bara. det här blir såna det har jag nogal sånn... nogånger såna situationer ska jag nogbörja förklara ting. Ja. Lite det du säger, ja. iksant eller skal jeg la det være og noen ganger så hører du deg selv begynne å forklare ja. og, og, og så blir det gært ja, det, tror for det tar andre du hadde jo til slutt måtte sitte og snakke med dem i om de blemmene ja, ja ikke så ja, ja, ja, ikke bare det men at nei. det hang sammen med kanskje. at jeg tenker om folk som nei, gud, det var godt jeg holdt kjeft og, og så tenkte jeg jeg skal jo ikke så ofte på denne bensinstasjonen Nej, också fallet. Och jag vet du kan inte om dem tänker såna folk som går med solbriller eller nåt. det är du som gör det. Jag helt uppen i det. Eller, ja. Ja. Og så um, gick jag bort till kassan, sen tänkte jag nå, tänker han att jag alltid har tagit grejen. Men liksom. jag sa inget, jag bara nervöst tart och gick där. Ja. Men, bare, hehehe, ja. Nei, gikk, ja. men det, du hade du hade ju valg i den situationen. Jag sånn. kunde ju gått ut igen och bytt att det briller, ja, ja. ja. Nej, det var lite mynt det. Nej, men i alla fall vart en av de som har oh, glått. Mm. Du har du några lyckliga ögonblick den här Ja, du, det har Oh. Um, jeg jag uh, har haft alltså flera lyckliga i den samma setting och du har med på något där du har sagt altså. sån dominoeffekt? Nej. Oh, Inte dominoeffekt, det er egentligen vad en bil kan göra med stämningen. Vi har ja. fått oss cab. Den den så det er bossen. ja vildigt och då glad för jag har ju fått lov att sitta in. Ja, Vi fick ju snacka om när jag körde det vil jeg ikke snakke om <laughs> Neida, nei, vi trenger ikke dra denne opp Han har ikke kollidert hvertfall men... men... Neida, den er, den er nei. like helt mm. um, Men den bilen skaper altså så god stemning ja. Bare ved å være seg selv Ja, og den er rund sånn... ja, og god ja. Tarne taker Sånn innbydende, hyggelig, ja, folk, koselig farge Ja, folk snill på oss Og så ikke på oss da, men på bilen ja. Og liksom du jeg ser dem er sånn gode, ja, ja. Ansitter, Jeg er så glad og, og... dere har kjøpt den bil Ja, jeg, jeg er glad selv Ja, altså. Og, og, ja, jeg lurer på om du kjørte den for min skyld, det. Ja, litt det. Ja, vet, ja tar det. For at vi skal kose oss. Oh. Men altså, det er, det er rart med det, vad en bil kan gjøre. Altså, hadde jeg kjørt så på små veier, helt opp på folk og husa dem, så hyttene dem med en annen bil, folk har vært dritsure. Ja, så det er men, en kamoflasjebil ja, på en måte. Nei, ja, det, ja. Altså, det er verdens minst diskret smokerbil. Ja, det, det. er det. det mest perfekte i sommer-Norge. Ja, du ja. kan komme unna med det. Her, for, for en sønn så parkerte vi et sted, var åpenbart strängt förbjudt långt in på en privat brygga till de hyttefolk för att sätta oss rätt med sina bilar på svabaret eta lunch. Folk kom bort och småpratta med oss? Kunde bli ett käppjag. Hade oh, du haft Ja, jag att av alla bilen, va? Ja. Ja. du det där, det jeg blir glad bara höra om det. Ja. Jag blir så glad. Jag har också så lyckliga ögonblick. Ja, att höra. Ja, och det er mycket billigare än den bilen. Det är ja, en uh, en badekula som jag köpt. Vi mm. har jo tidligere snakket om badeballer for voksne Som er ja. gul ja. Jeg har finnet en blå, flott badekule mm. Du vet hva badekule er Som liksom. sånn, sånn? sånn bruser da Når du har det i badeballet Er det engangs? Ja, ja. ja. og så, men det som er gøy med den ja. Den er blå, liksom passer en håndfull stor liksom. mm. Og så ser det som en litt hvit skum På toppen Og oppi der sitter det gul litt av badene Men som smelter alt dette ned? Ja, badene er plast Åh, så, så, jeg så kula til... smelter, ja. så flyter badene av. Ja, og detta nå har jeg kjøpt to, så jeg skal ha en. Jeg må, ta, jeg må bade snart. Ja, men er, er det godt, liksom, av det som er inni kula? Deilig. Ja, altså, det er jo brusepulver, liksom. Ja, ja, men ikke er, ikke ikke sandes, men... Det er... Nei, men det er jo til å bade i, så jeg håper virkelig ikke det er et stående. Ja, nei, for jeg lurer på, vad er det for noe, liksom? Nei, nå ødelegger du gleden. Ja, ja, ja, ja, ja, nei. Kan du ta film med det da, når baderen ja, flyter av? Ja, det skal jeg gjøre. Ja, det kunne jo blitt litt av kortfilm. Ja, ja. ja faktisk. Mm -hmm. Men he hele poenget var... Alden stod inne på butiken och så den så tänkte jag fy fader nu blir jag så glad. Ja. Och då och då är det värt att köpa två. Ja, det syns ja. det där så det går så fort över. Ja. Då blir det en liksom. enda på vi kanske lite rart köper ändå för det liksom så jag köpte bara liksom. två. Ja, 10 hade vi kanske ja, lite. det. Vi sa att detta är julgåva. Där kunde jag fort kommit sånn. på en sån börja och förklara. Ja. Och vi har skönner att detta blir gärt. Ja. Men och och det ska jag liksom ta för givet att dig du köper la syns det Nej. Men noen ganger så skjønner du jo selv det du hører deg selv snakke, at det er rart. Ja, men det må jo ikke være rart. Det kan jo hende husen stod i kassa der, eller henne bak deg køen og hadde sånn badebardi-hubene. Ja, ja, ja, så det, så det er, du er ikke sikkert. Det tror jeg kanskje du dømmer deg selv litt hardt noen og ganger. Der, og du der, det der. Det var moralen i dette. Der tror jeg podcasten er ved sin ende. Nei, jeg skal si en teksting, for jeg er så opptatt av en ting jeg vil høre, og du tänker om det. Ja, skal når gjør folk det de pleier ute blant folk? Altså, jeg tenker liksom... Jeg jag är väldigt glad där i brus Ja? Ja. Och jag jag törr inte varje gång jag träffar liksom nya folk dra upp när brussen. Åh oh, eh, men du kunde har löst på bruss då? Jag har på bruss och dagen när kommer ju det men liksom sånt. Men men, men spørsmål, spørsmål, når er det du gör ditt sånt som du plejer göra? Ja. Ja. tar ju gärna och ta på läppglos då för exempel mm -hmm. mitt sånn, uh, så altså, utan Ja, det är ju hela tiden så altså. det det driver jag med om jag möter en en är på jobben i samtalen folk har ju inte det. det Och någon tar av sig skorna. Sitter vi såna såna ting. Ja, det noen ikke... i föredrag. I alla samling. Ja, inte sant. Ja. Och någon eh, grejer ja. håret. Det var intressant. Någon kollar mobilen, alltså det gör de flesta då. Men någon någon någon brukar Ja. I alle Sær? sammenhenger? Nei, ja, ja, ja. Æsj. Eller tallbygger opp av veska. Ja, Inni. ja. ja. ja. Og, og hva er det som gjør når folk begynner med disse tingene, som egentlig er litt sånn, håp å si, intim med det det, men altså, ja, det, det er jo ikke... Um... Ja, det er å flytte grensene, liksom. Ja. Når er det du begynner det å flytte er det det som begynner grensene. å være akkurat som du pleier å være, sammen med folk du kjenner ganske godt. Ja. I, sammen med ganske ukjente folk. Når da tror jeg det må ha skjedd noe, sånn at du har gått over noen terskler da, men, men jeg vet ikke liksom, hva... Er det noen ting du liksom vet du lar være å høre? Ja, men sånn, jeg vil ikke si dem høyt engang. Hva? Det er jo prompe og sånne ting. Ja, det kan du ikke prompe på møtet. Det er jo Nej, greit. Nei, men drekk i brus da, spise gullerot. Sp eh. jeg, jeg har jo... Jeg er litt sånn opp... Rape? Nei, det gjør jeg ikke. nej altså det det bare da hvis jeg kommer til det punktet å drikke berus da, ja. da må jeg sjuele det jeg er litt sånn uh Distrett. Ja, jeg prøver da. Ja, men det, det er jogger mange som ikke er det Ja, og så tänkte jeg på at jeg føler nok litt på hva gjør andre. Ja, ja, I noen er også, møter så spiser en jo. Ja, men er det sånne brusmennesker så blir jeg overlykkelig og ja. tenker jeg har kommet hjem. Ja. Ja. Men, ja, ja. men det er ikke alltid, vet du. Oh, du merker at folk nei, har, har så mange holdninger til å drive og drikke brus. Ja, jeg. Oh, jeg har nok nei. faktisk at jeg tuner meg litt inn på ja. hvem jeg er sammen med og hvor jeg er. Ja. Ikke fordi jeg skammer meg over å drikke brus da. Uten sukker, da. Jeg drekker uten sukker, Ja, da. men det er ikke jeg skammer meg, egentlig. Da får du behov for å si det, også, kanskje. Jeg drekker uten sukker, altså. Ja. <laughs> ja, men det er ikke egentlig at jeg skammer meg, men jeg vil liksom ikke forstyrre bilder av sånn har vi det här. Ja. Og så begynner ikke jeg liksom jeg ikke å gjøre det og sånne ting, da. Du vil ikke lote med konteksten, på en måte. Nei. Nei, det der er interessant. Jeg, eh. Altså jeg har begynt å legge veldig merke til det Hvertfall når jeg er en sånn foran med folk Jeg kanskje ikke kjenner så godt eller ja. eller sånn, Hvordan er det her? Hva er innenfor? Ja, hva det er, det, er det jeg driver med også. Jeg ja. tuner meg som sagt in på Men noen er jo helt blåst uh, Drar jo både brus ja. og tannpirker Ja, strikketøy og, og Ja, og raper Men det heter jo noe annet Det er ja. klin uøfle da så rapet jo altså har ikke har vært så mye borte men alt det andre liksom tror jeg det um, henger fra jeg var jentunge her, nå kom jeg på en barndomsepisode ja. hvor jeg, jeg klarer jo ikke å spise rosinner i bakverk sånn Nei. at jeg husker da jeg var jentunge og var på besøk hos den andre kaffebesøk ja. og jeg plukket ut alle rosinner i bollen ja. og faren min var streng Och han är ju inte så streng till spel, han är väl snäll. Det syns han var. Där var någon kan, det var över the top för honom alltså. Ja. Sån gör vi inte. Sån gör vi inte. Nej. Det har aldrig gjort detta på. Nej. Är det något sånt där gjort där jag känner folk gott? Ja, men har du spist rosind? Där jag undgår. Oh, ja. har någon gånger har mått att göra det då för eller? har det faktiskt. Ja, du har det. Ja. Enda det er jo en da, veldig da, lite da. Sånn krenkende handling Å fjerne rossinger Ja, men det sitter i meg Hva faren hun ja. sa ja, ja, ja, Det er jo det som er pårøyende satt sig i margen ja. Sånn gjør vi Men noen har jo tydeligvis ikke fått noen korreks Sånn små ja, Mulig En drekker brus og har beina på bordet uten sko I nærmest Ja, eller i hvert fall sånn, i sånn, et de. seminar da, Så kan henne ta av seg sko og sette med beina under kroppen sin litt, Det blir jo så sånn hjemmekoselig ja, om du ser, måtte, med att se for mig hur du sätter beina under kroppen för jag tänkte det gör väl laddar. Det är men klart du det. du tar dem upp liksom ja. ja. Ja, jeg kan inte förklara det. Jag kan inte veta strys med stock, men du har, ja. har sett folk som gör det? Ja. ja. det är lite för hemkoksligt på sånt ja. seminar och møte ja. Nej, men då har vi gammaldags ju då. Eller vad heter det för nå? Godt oppdratt. <laughs> ja, kanskje det. Nei, altså dette kommer, til å, å dette kommer til å følge litt med ja. utover høsten, og kanske jeg kommer med noen episoder, for jeg skal nemlig møte mange mennesker i nye settinger. Ja, du ska jo det, ja, ja. Så det med tog før og etter, for å si det sånn. Ja, det er akkurat det, kommer til å følge litt med på høsten, hva som er det som er innenfor. Og hva å... jeg mener om det, egentlig. Ja, og det kan også være samtaletemaer. Fordi hva det er, du snakker, ja, om, ja, du snakker, snakker om, om, og ja. da mener jeg hva du setter i gang og snakker om. Ja. Altså, en blir jo gjerne med, men altså, jeg mener ja, det er litt ja. som drar i gang, galskapet. Ja. Kan vi før vi runder her nå, har du et eksempel på sånn samtaleemne hvor du tenkte, «Oh my god!» uh, Jeg tenker jo sjeldent det, vet du. Ja, det er det. Så, det, Så du er feil. Glad, ja. ja. Jeg starter ikke, men jeg blir fornøyd med å snakke ja. om ting. Mm. Nei, jeg har nok ikke tenkt det. Nei. Nei. Ok, ok det kommer över något. Ja. Vi får ja, lite forskningsprojekt utöver ja, hösten som man på gör gjerne det samme. Ja. Altså föll litt mer ja. på hvordan folk holder på når de er sammen med andre folk. Det har kanskje sant. litt utenfor boksen å notere mens du kikker på folk da, Ikke for meg. Det du. Gjør... Nei, det da. gjør jeg jo. Men du du kaller jo ikke. Jeg sitter og noterer deg. Du, og du... skriver opp hva du gjør. Jeg ser jo ikke gjør det. Ikke det. Nei, ja, nei, vi observerer folk i det denna hösten då. Ja, det gjør vi. Ok, plutselig høres vi igjen. Ja, takk for i dag. Ha, ha det bra.